Hjärtligt välkomna ska ni vara alla nära lyssnare till Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio radio som sänder på 88 MHz. Det här programmet sänds för första gången lördagen den 31 januari år 2009 mellan klockan 14.00 och 15.00. En första repris sänds söndagen den 1 februari mellan klockan 09.00 och 10.00 och en andra repris torsdagen den 5 februari mellan klockan 20.30 och 21.30. Ansvarig utgivare för sändningarna är Arnold Boström och i studion sitter jag själv, David Long och med finns även David Bergqvist. Och här har vi också naturligtvis studiotekniken Georg som vanligt. Jag tänkte börja med att nämna en sak som jag läste på text-tv precis innan jag gick till studion faktiskt. Ingmar Johansson, 76 år gammal, avled i natt eller i morse. Efter en tids sjukdom, alltså världsmästaren i tungviktsboxning från 1959. Den där händelsen har ju sänts i repris gång på gång de senaste decennierna i Sveriges Television och i andra tv-kanaler. Vilket också har varit med anledning av att han blivit en av våra största idrottsprofiler någonsin i Sverige. Och det är naturligtvis tråkigt när sånt händer, men kan ju avsluta med att då säga vila i frid, Ingo. Och tack för dina insatser. När det sen gäller partiet. Det har hänt en hel del senaste veckan och vi har nämnts väldigt mycket i media. Och jag tänkte ägna dagens program åt detta en hel del. Och jag tänkte väl börja med det allra mest aktuella först. Det var nämligen så att alldeles häromdagen så var Jimmy Åkesson med i TV8. Alltså Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson hos Adaktusons program i TV8. Och rubriken var för, för samtalsämnet för dagen det var Vad anser svenska folket om muslimska invandrare? Och det var alltså i torsdags som Adaktuson redovisade en färsk opinionsundersökning om svenska folkets syn på invandrare med muslimsk bakgrund. Och i studion möttes då Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson och Dani Evanoff som född Libanon och en framgångsrik entreprenör i Sverige. Och i programmet så intervjuades också Anna-Lena Lodinius som är aktuell med boken Slaget om svenskheten. Och en fråga som då diskuterades var, har Sverigedemokraterna en antimuslimsk agenda? Och jag vet inte riktigt om man fick svar på den frågan, det kan väl kanske titta tittaren själv bedöma. Ni som inte såg programmet, ni har alla möjligheter att se det nu i efterhand på TV8s hemsida på www.tv8.se och då kan ni klicka på en bild där, där det står just se programmet i efterhand och därmed uppdatera er på så vis. Och Den så kallade experten då på Sverigedemokraterna, Anna-Lena Lodenius hon intervjuas då och värmer upp tittarna lite grann. Med sitt budskap om vad Sverigedemokraterna är för parti. Men vi ska väl vara glada över att vi fick komma till tals överhuvudtaget. Mm. Jag kan säga det att egentligen så har det ju väldigt lite med religionen att göra. För att om man tänker sig att man blandar ihop ett visst antal människor på en yta. Så är det ju så att om man har då ett stort antal personer som talar exempelvis arabiska. Då blir de mera sammansättare. Och få svårare att smälta in i det svenska samhället. Mm. Uh, och det är klart att uh, har man då kanske mera uh, spritt då, då, så att uh, det är uh, ungefär lika många från varje uh, land, så att man uh, talar lite fler olika språk, då blir man istället tvungen att anpassa sig till majoriteten. Men får man en stor minoritet av arabiskt talande folk så, så uh, får de ju svårare att integrera sig i det svenska samhället, eller assimileras då. Och och därför så har inte religionen så stor betydelse, men man kan ju ja, konstatera då att det är väldigt många arabiskt talande människor som då är muslimer. Mm. Jo, det är den stora massan så att säga som är problemet, inte enskilda individer och inte heller... Enskilda individers ursprungliga kultur Så, eh, Den undersökning som man då redovisade i det här programmet var alltså Synovate som hade gjort den Och det var 913 personer som hade intervjuats Och då hade man då fått frågan Vad man har för inställning till invandrare med muslimsk bakgrund 49% av dessa var neutrala 16% var negativa Och 32% positiva 4% vet ej och det där tyckte man då var en väldigt bra siffra. De som hade gjort undersökningen plus Adaktuson själv för övrigt. Att det var 32% positiva och bara 16% negativa. Men när sen frågan om möjlighet till integration ställdes. Hur stora möjligheter tror du att muslimerna har att integreras i det svenska samhället? Så var 44% menade då att de muslimerna har mycket små möjligheter till integration. Mm. Och 31% varken stora eller små. Och det var bara 19 procent som trodde att muslimerna har mycket stora möjligheter. Adaktusson frågade då Jimmy Åkesson om att vi har ju då 500 000 muslimer i Sverige, inledde med och frågade vad Åkesson tycker om det. Och Åkesson menade då att det har gått alldeles för fort, det är alldeles för många som har kommit hit på alldeles för kort tid. På 60-talet så fanns det ungefär 1000 muslimer i Sverige och nu så har de alltså växt så pass mycket så att det är en ökning med omkring 15% per år. Och det är den snabbast växande befolkningsgruppen i Sverige. Och det innebär ju också att delar av landet, till exempel Malmö, kan snart få en muslimsk majoritetsbefolkning. Och det är vi naturligtvis väldigt mycket emot, vi Sverigedemokrater. Adaktusson frågade också Åkesson om det här med att, eller han påstod då, att muslimer är rädda för oss. Vad Åkesson replikerade på det det var ju då att de är nog snarare rädda på grund av att man i media har vinklat synen på Sverigedemokraterna på ett sätt och rapporterat om oss på ett sätt som har gjort att folk har fått en felaktig uppfattning om oss. Adaktusson frågade då om det är bra eller dåligt att muslimer är rädda för Sverigedemokraternas framgångar. Åkesson svarade att han tror inte att så många är särskilt rädda. Men det är väl varken bra eller dåligt. Men det är naturligtvis tråkigt att folk har en felaktig uppfattning om Sverigedemokraterna. Mm. Adraktusson eh, frågade vidare vad det då säger om vårt sätt att profilera Sverigedemokraterna. Men eh, Åkesson stod fast vid att det säger nog mer om medias rapportering. Och att vi kritiserar faktiskt inte individer eller folkgrupper. Utan vi pekar på problemen som massinvandringen har fört med sig. Eh, och han... Eh, Kom också senare i intervjun fram till att, också att, han, att Jimmy Åkesson då vill naturligtvis minimera den muslimska invandringen av de anledningar som då nämns, alla de problem som det innebär. Eh, Adaktersson frågade om muslimer är ett hot mot den svenska nationella identiteten och sammanhållningen i landet. Eh, Åkessons svar på det var det att eh, en allt för stor muslimsk minoritet är ett hot mot den svenska nationella identiteten. Många muslimer har för avsikt att distansera sig från det svenska samhället och detta stöds också av en viss forskning som har publicerats nyligen. En alltför stor muslimsk minoritet är ett hot mot den svenska nationella identiteten slog Åkesson fast. Adaktusson var då inne på också att vi vill begränsa den icke-västliga invandringen som vi då skriver om och han frågade då om vi menar muslimer och Åkesson svarade att ja, bland annat, det är ju klart att vi är ju vi är ju emot eh, annan icke-västlig massinvandring också. Det är klart att vi vill ju inte att eh, något eh, någon annan nationalitet ska så att säga börja dominera Sverige överhuvudtaget. Ja. Och just nu då när vi befinner oss i massarbetslöshet så är det ju i princip ganska så dumt att ha en i, och omfattande invandring överhuvudtaget varför att oavsett om det är en eh, tysk som kommer till Sverige eller om det är en Mong Mong Mongol så är det ju fortfarande en person mer som antingen tar då en svensk arbete eller också besätter sig i arbetslöshet i Sverige. Mm. Så att, eh, ekonomiskt sett så har det ju egentligen inte så stor betydelse. Nej, precis. Och som du sa, att eh, nu när vi dessutom är på väg i riktning mot massarbetslösheten arbetslösheten ökar, varslen ökar och uppsägningarna ökar och att då dessutom öka arbetskraften, det är ju lite dåligt tajmat kan man säga. Mm. Adaktusson konstaterar att det står i vårt program att vi vill ha ett totalstopp för invandring i vårt invandringspolitiska program. Åkesson svarade då att vi har ju förbundit oss till vissa internationella överenskommelser gällande flyktingottagning, Men idag så är situationen så akut att kraftiga begränsningar måste införas. Adaktussons fråga sen då. Går det att förena svensk nationalism med flera nationaliteter och kulturer? det svarar Åkesson nej, vi är inte för ett land av kulturell splittring. Vi vill att de som kommer hit ska gå upp i den svenska kulturen. Och där kan jag tillägga att vi har ju också sagt att det krävs ju då att de här personerna både kan och vill uppgå i den svenska kulturen och har för avsikt att bli svenskar. Och det är det som sagt inte alla som vare sig kan eller vill. Han frågade också om USA är ett mångkulturellt land och Åkesson... Ja, filosofera lite grann kring det. vet inte riktigt, men det finns i alla fall väldigt stora problem som jag inte vill ha i Sverige. Och Där kan jag tillägga att vi här i Stockholm har en aktivist som dessutom kandiderade för Sverigedemokraterna till kommunfullmäktige i Stockholm stad. Karl Samson heter han som är svensk född, men han flyttade till Los Angeles USA när han var. Väldigt liten och växte upp där Och han har förresten också varit här i Radio mm. SD Jag tror det var tillsammans med dig David ja, just, ja. Just. Så den kan ni, det programmet kan ni ju Om ni har tillgång då till internet så Gå gärna in på www.radiosd.se Och kolla historiken där I tidigare program Och jag får man att vara i november Någon gång mm. förra året och han berättar ju det som sagt, han har ju då så att säga bevittnat på plats multikulturalismens slutstadium och han har ju engagerat sig i Sverigedemokraterna nu för att han absolut inte vill att vi ska nå dit hem här i Sverige. Det är alltså enorma problem, segregationen är nästan till total och fientligheten mellan olika grupper är mycket, mycket stor. Och det är någonting som också drabbar människor och han själv fick ju också naturligtvis uppleva gängbildningar och eh, brottslighet och annat eh, som, som detta för med sig. Eh, Adelaktersson frågade vidare Åkesson då att eh, mycket i Sverigedemokraternas program om, om svenskhet det handlar om svenskhet men det är inte så mycket om humanitet. Hur kommer det sig? Åkessons svar på det var ju då att det finns naturligtvis ingen motsättning mellan nationalism och humanitet. Vi har nog den mest humana flyktingpolitiken av alla och vi verkar också för ett eh, Högt bistånd jämfört med andra partier eftersom pengarna gör betydligt större nytta i närområden istället för att ha massinvandring till Sverige. Ja det är ungefär. Man kan säga att eh, som man gör idag då, då eh, säger man signalerna då till länder där man har kanske svält eller eh, krigsträbbade länder. Eh, signalerna dit är att eh, kom, har ni råd så kom till Sverige och eh, lev gott men eh, ni som inte kan ta er till Sverige, vi kommer inte komma ner hit och hjälpa er. Utan ni måste ta oss till oss Nej precis, det ger ju alltså incitament till just invandring till Sverige mm. Och det här med att öka bistånd Det är någonting som jag personligen och många med mig reagerar negativt till Till en början Men när man tänker efter lite grann så är det faktiskt ett ganska billigt pris att betala man kanske känner någonstans instinktivt att man bara vill skära ner på allt sånt där som, som kostar och som inte är till någon direkt nytta för oss. Men faktum är att ett ökat bistånd skulle vara till nytta för oss. Vi skulle kunna kraftigt minska massinvandringen, vi skulle kunna gå i riktning mot ett, ett Sverige som vi vill ha som då naturligtvis inte bygger på den här multikulturalistiska tanken. Så att ett ökat bistånd där vi låter pengarna göra nytta i närområdena istället för fortsatt massinvandring, det tycker jag nog är att föredra. Och som sagt, det är ett billigt pris att betala. Ja, och det tror jag nog också de som inte har råd att ta sig till Sverige föredrar. Mm. Ett annat billigt pris att betala är också att ge ett visst bidrag för folk att återvandra. Eh, sen så kom Adaktersson in också på att eh, det är en väldigt liten del av Sverigedemokraternas program som handlar om den positiva aspekten av invandring. Och Åkesson frågade då, vilka är de positiva effekterna av den massinvandring vi har? Jag har svårt att se några positiva effekter. Eh, han kom in på att tidigare invandring kan ha haft vissa fördelar när den var väldigt kraftigt begränsad och kraftigt reglerad. Men de senaste decenniernas massinvandring är till övervägande delen negativ. Ja, man kan ju säga att efter andra världskriget när... Europa, Centraleuropa var helt, industrin var helt sönderbombade och sönder förstörda. Så hade ju Sverige en, ja, nästan en monopol va, på industrin och då, då var det klart att då behövdes ju en viss invandring, tillfälligtvis då. Och, men sen när Europa hade byggt upp sig då fanns det ju arbetskraft möjlighet, eller möjligheter till arbete då i, i, även där. Och då var inte Sverige lika eh, i stort behov av. Invandring. Och det, det, det kanske också var därför delvis då som folk hade lättare då att assimilera sig in i Sverige för att det fanns ett arbete som man kunde gå till och mm. man hade pengar. Precis och det var ju då dels var det så pass få personer det rörde sig om och dels var de europeer och sen så hade, fanns det då möjlighet till assimilation det vill säga det fanns mm. möjligheter för dem att uppgå i det svenska samhället. Mm. Så att nu är det inte helt säkert att det var optimalt det heller Det kan mycket väl vara så att det kanske hade varit allra bäst Om svenska företag hade uppfört anläggningar i andra europeiska länder Och därmed hjälpt till att bygga upp på plats mm. även då Men som sagt, det var ändå i så pass liten omfattning Så att några större problem har det inte varit fram till 60-talet Men därefter Sen kom då in på den här undersökningarna som då hade redovisats med att eh, det var bara 16% av svenskarna som var negativa till muslimer, eller till invandrare med muslimsk bakgrund eh, Åkesson kommenterade det med att eh, det är ganska sunda siffror med tanke på hur frågorna har ställts varken Sverigedemokraterna eller svenskarna uppenbarligen är emot individer men eh, vi är emot islams utbredning i Sverige och det är en väldigt stor skillnad eh, det var ungefär eh, Ja, lite så de pratade om i, under den första halvan av programmet. Eh, och sen så i den andra halvan så kom man då eh, med den här invandrade entreprenören eh, Dani Evanoff, vill jag mena så att han hette, som då har eh, dragit igång ett företag här i Sverige som har gått mycket bra. Och eh, som frågade den här Evanov om eh, han... Eh, tror att intoleransen mot invandrare har ökat som följd av Sverigedemokraternas framgångar, men det hade han inte märkt någonting av. Men man märkte då att Adaktsom försökte liksom få det till att om det har blivit så, så är det alltså Sverigedemokraternas fel att intoleransen ökar. Ehm. Men Adaktusson frågade i alla fall Åkesson, tror du inte att Sverige skulle gå miste om den resurs som sådana som Danny utgör, alltså då sådana som lyckas i Sverige? Men Åkesson svarade att jag tror det är precis tvärtom. Dani är inte representativ för de invandrare som finns i Sverige i dagen. allt för stor andel hamnar i livslång arbetslöshet, utanförskap vilket beror på att det kommit alldeles för många invandrare på allt för kort tid hade vi haft en kraftigt begränsad och reglerad invandring så hade vi haft större möjligheter att ha nytta av de som kommer hit men det här var ju inte hela intervjun naturligtvis och återigen fick man svar på frågan om Sverigedemokraterna har en antimuslimsk agenda ni får gärna gå in på www.tv8.se och se hela programmet så kan ni ju besvara den frågan själva Jag gör som så att vi tar en liten paus mus Melodi, minns ni 80-talet, det blir Lite tysk slager, varsågoda Ja, det är Radio SD Sverigedemokraternas röst i Stockholms Närradio på 88 MHz Det ni hörde var Ein bisschen friden. Vi ska komma in på lite äh, siffror. siffror, ja, det har ju gjorts en del Opinionsundersökningar på sistone Och ja, du David har Ja, jag såg från Dagens Nyheter Här i går. Och vi har rubriken här då, Väljarnas stöd för Moderaterna når ny toppnivå, står det. Och så har vi en cirkel här där vi kan se alla eh, mätningar. Det är från eh, Synovit eh, den 29 januari då, i år. Och eh, Moderaterna, de får då 26,8 procent i den här mätningen. Och den högsta siffran då, sedan eh, månaden efter förra valet i oktober 2006. Så att eh, de har ju gått tillbaka då och då har man ju eh, kommit närmare eh, jämvikt här i eh, opinionen. Man kan säga att eh, oppositionen har gått tillbaka lite grann. Och vi eh, har ju också oss då närmare. Vi kommer lite närmare en må roll. Och eh, man kan säga då, om man jämför med förra året eh, i december, så har ju vi gått plus då 1,1 procentenhet enligt den här undersökningen. Och... Eh, Folkpartiet, de går minus en halv, 0,6. Och kristdemokraterna går minus 0,4. Svänsterpartiet går plus 0,1 och Moderaterna plus 0,1. Vänsterpartiet går ner 1,2. Miljöpartiet går plus 0,4. Socialdemokraterna plus 0,1. Det som jag tycker var mest intressant i den här undersökningen då, man hade ju frågat, i mätningen har man frågat intervjuat då 2686 personer under perioden 30, 13 till 28 januari. Men andelen osäkra uppgick då till 18,5 procent. Och där kan man ju tänka sig att vi är ganska så överrepresenterade då bland de, de osäkra. För så brukar det ofta svara i de här undersökningarna. Och det intressanta är att antalet antalet Osäkra är ju faktiskt fler än exempelvis Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna tillsammans. Mm. Och även fler också än vad Vänsterpartiet och Miljöpartiet och övriga är tillsammans. Så det är en väldigt stor andel osäkra här. Mm. Något som jag tyckte var rätt så kul, jag kommer inte ihåg om du nämnde det, men att båda mm. blocken faktiskt minskar totalt sett. mellan mm. Sverigedemokraterna och övriga partier utanför riksdagen, det är de enda som egentligen ökar om man ser det som blockvis så att mm, blockvis, mm. Mm. Och att det här siffran från Synovate Temo det, som ger Sverigedemokraterna 3,7% det är den tredje högsta siffran någonsin från Synovate Temo. Sen och vi är faktiskt det enda opinionsinstitut som ännu inte har gett Sverigedemokraterna någon siffra över 4% Men eh, nu fick vi i alla fall 3,7 och det var en uppgång med eh, som sagt 1,1% eh, Sen har det varit lite andra siffror som är inte är riktigt lika aktuella Men det var ju någon vecka sedan så redovisade ju SIFO att Sverigedemokraterna fick 4,3% Det var tredje gången i följd som SIFO gav oss över 4% och vi har för övrigt fått över 4% sex gånger av de senaste sju från SIFO. Mm. Mm. Så att det visar att vi ligger ganska stabilt och SIFO mm. brukar vara det som har högst anseende. Ja, man kan säga också att det är ganska intressant i scenariet här att bland övriga partier, då. nu räknas ju inte vi längre riktigt till övriga kanske, som man har delat upp. Vi har fått en egen kolumn, men att vi nu numera är, är då tre fjärdedelar av övriga. Tidigare har det varit som du sa, David, det var väl en två, tredjedelar. delar Ganska länge har man ju räknat med att vi har varit ungefär hälften mm. utan övriga. Jo, precis. Jo, vi, vi tar marknadsandelar så att säga bland mm. de som står utanför riksdag. Eh, även andra institut har ju redovisat resultat i januari, Novus opinion till exempel. Där fick vi 3%. Det var en uppgång från 2,3. Faktum är att de flesta instituten har visat en uppgång för Sverigedemokraterna under januari månad. Och eh, exakt vad det beror på vet jag inte, men vi har ju senaste veckan som sagt fått väldigt mycket uppmärksamhet i media av flera olika skäl. Och det här spär naturligtvis på uppmärksamheten ytterligare. Ja, har vi något mer att säga om opinionssiffrorna? Ja, jag kan säga att det är valet 2006 där då, så för att få ett alibi för det jag nu, sa så kan man säga att eh, övriga partier fick ju två från åtta, eh, exklusive Sverigedemokraterna då. Och vi fick 2,9 så det stämmer ganska bra överens med att det är 50-50 ungefär. 50-50% mm. till SD och 50% ja, just det. till SD. Nu, nu tror jag i för sig att just i valtider så är nog mm. de där övriga utanför riksdagen de ökar nog mer just i själva valrörelsen och mm. ja, i slutskedet där. Det dyker ju ofta upp nya partier och det var väl Piratparti, Feministiskt initiativ där, som liksom inte fanns så mycket under mellanvalsperioden. Exakt. Men vi får se hur det blir med den saken i det här valet. Vi har i alla fall 3,7 enligt TEMO och vi har 4,3 enligt SIFO. Så att vi ligger ganska bra till får man lov att säga. Mm. Ja, ska vi ta och titta lite på vad, vi har, vad som har hänt mm. ja. och uppmärksamhet i media mm. angående partiet. Du har ja, någonting och, och, där om ja. Det var ju i förra veckan egentligen. Då, men ni har inte tagit upp det i några noradjuprogrammet som det var på Sällan då. Vi kan läsa direkt här från efterkringen då. Det är ungdomspolitiker att attackerades av vänsterextremister vid valmöte i centrala Stockholm. Eh, och det är den 25. Då. Eh, när Sverigedemokratisk Ungdom, SDU, idag höll ett torgmöte i centrala Stockholm med anledning av det kommande valet till Europaparlamentet eh, och förbundets pågående kampanj mot svensk attackerades deltagarna av våldsamma vänsterextremister. SDU-möten har på liknande sätt attackerats vid ett flertal tillfällen de senaste halvåret, bland annat i Malmö och Göteborg. Dagens attack var dock den våldsammaste hittills. SDU-ordförande Erik Almqvist utsattes bland annat för ägg och stenkastning. Och en yngre SDU-medlem skadades av ett knytnedslag mot ansiktet. Den större, en, st den större sten som på nära håll kastades mot Erik Almqvists huvud träffade honom istället på... Axel lyckligtvis klarade sig de unga Sverigedemokraterna undan eh, attackerna utan allvarligare skador. Då. SDU's eh, förbundsordförande Erik Ankris kommenterar. Dagens möte var ett led i Sverigedemokraternas satsning inför valet till Europaparlamentet i juli. juni. Eh, eh, det är faktum att ett av landets större ungdomsförbund med våld stoppas från att hålla offentliga möten inför ett stort och viktigt val- för närmast, tankarna, för närmast tankarna till länder som Zimbabwe och Vitryssland. Saken blir knappast bättre av att etablerade organisationer som SSU och Ungvänster öppet samarbetar med de grupper som står bakom dagens attack mot förbundets medlemmar och mot mig själv. Om inte polisen och det etablerade samhället omedelbart ser till att få bukt med dessa extremistgrupperingar så förtjänar de inte så känns förtjänat att kalla sig en demokrati. Fortsätter attackerna och mötesabotagen under resten av året sen är det enligt min mening också mycket tveksamt om valresultatet kan anses som legitimt. Och för vidare information då är det gangfist ungdomsförbundsordföranden då. Kan man ringa 0731 504 504. Ja, det här har som sagt också uppmärksammats ganska mycket i media, både i Sveriges Television, Sveriges Radio, TV4 och i deltidningar. I Sveriges Radio till exempel så sa man det att ett 60-tal personer som samlats för att protestera mot ett torrmöte på Norrvalmstorg i Stockholm arrangerat av Sverigedemokratiska ungdom greps på söndagen. Enligt polisens insatschef misstänks de gripna för störande av allmän sammankomst och för ohörsamhet mot ordningsmakten. Bland annat kastade stenar och ägg i samband med mot demonstrationen. Enligt polisen hade Sverigedemokraterna tillstånd att genomföra manifestationen. Men samtliga gripna släpptes senare på söndagskvällen men brottsmisstankarna kvarstår. Ja, jag själv var på plats där och det var ytterligare något tiotal Sverigedemokrater och ett gäng ungdomar också, SDU-are alltså. Även Jimmy Åkesson var på plats faktiskt därför att det var så att vi hade haft ett möte här i Stockholm. Det var de som håller på att arbeta med Sverigedemokraternas valmanifest inför valet 2010 faktiskt hade ett möte. Så det var folk från hela landet i Stockholm och de passade ju på naturligtvis att gå och bevista det här. Eh, som blev lite tumultartat eh, det var poliser med hästar med mera och det var skränande vänsterungdomar eh, och som du sa också en mm. sdu blev slagen i ansiktet sen så var också William Petzell Sverigedemokrat eh, från Borås var där. han är ju aktiv i ungdomsförbundet och sitter invald i kommunfullmäktige han eh, sa det till mig att eh, det är en väldigt stor skillnad här i Stockholm jämfört med eh, hemma i Borås därför att där eh, när de hade haft ett liknande torgmöte så var det bara en 30-40 åhörare som var, stod tysta och eh, lyssnade på vad som sades enbart. Och eh, så fanns det ju en del förbipasserande under mötets gång också. Så att det var inte alls samma stå hej som här i Stockholm. och hoppas att vi eh, kommer lika långt i utvecklingen. Mm. Eh, kan ju som en eh, liten kuriositet också när jag ändå hade tagit upp William Petzell. Han eh, var med i en eh, debatt också. Eh, han är vice ordförande i sdu han debatterade med en vänsterpartist och en företrädare för ett lokalparti i Sveriges Radio. Och går man in på Sverigedemokraternas ungdomshemsida www.sdungdom.se så ska man kunna höra den här debatten. Det finns en länk som man kan klicka på. Så att gå gärna in där, alltså www.sdungdom.se Ja, vi gör väl så att vi tar ytterligare en liten musikpaus och vi tar samma... Som Ni lyssnar till Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio. Den musiken spelades alldeles nyss. Det var Kindadisevelt. Det var alltså Österrikes bidrag till festivalen 1985. Ja, eh, som sagt, Sverigedemokraterna har nämnts en hel del i media på sistone. Jag tänkte ta upp ett par exempel från detta. Jag tänkte börja med en insändare som Margareta Sandstedt har skrivit Margareta som alltså sitter invald i kommunfullmäktige i Gävle och hon sitter också invald för Sverigedemokraterna i kyrkomötet och det är ju val till kyrkomötet nu i höst för övrigt Stå upp för äktenskapet är rubriken Svenska kyrkan föreslår att ordet äktenskap tas bort från vixelordningen i framtiden för att anpassa vixelakten så att även homosexuella kan vigas i förslaget till ny vigselordning ska det istället heta Ni är nu äkta makar istället för dagens Ni har nu ingått äktenskap. Familjen har alltid på ett naturligt sätt varit en del av kyrkans organisation där äktenskapet mellan man och kvinna haft en central teologisk grund. Den grunden för äktenskapet vill vi bevara så som kristen tro är utformad. Det handlar inte bara om tro, det handlar även om traditioner på samma sätt som kyrkan har bedrivit dop, gett andlig undervisning samt utfört konfirmation och begravning. I takt med att starka krafter i samhället idag motarbetar äktenskapsbegreppet ser vi hur tyst och konflikträdd svenska kyrkan är. Istället för att stå upp för äktenskapsbegreppet väljer man istället att förändra grundläggande fundament i kristendomen. Därmed tappar man också trovärdighet. Och jag anser att svenska kyrkans uppgift ska vara att bevara den kristna tron är det viktigt att dess lärare vilar på Bibeln och kyrkans bekännelseskrifter. Därför önskar vi nu att den kristna enheten står fast vid sin tro och på de traditioner som tidigare gällt, skriver alltså Margareta Sandstedt, Sverigedemokraterna. Mm. Ja, du hade en insändare också som... Ja, det är Västervikstidningen. Och det står då, invandrare måste anpassa sig till det svenska samhället. Det känner vi igen. Ehm, och då står det så här, då har de skrivit där. Ehm, vill kommentera svar till Åke från signaturen, citat, uppgiven men inte undergiven, slutsnått, i äh, Västerrikstidningen den 13 januari. Varför gömma sig bakom signatur? Det är som att inte våga stå för sina åsikter fullt ut. Många med mig anser att Åke har helt rätt i sina åsikter. Bland annat skriver signaturen, citat, är Sverigedemokraterna med dess bakgrund det parti som kan hjälpa oss till ett bättre samhälle? Frågetecken, eh, vad gäller bakgrund borde signaturen betänka att det etablerade partierna har, citat, skelett i garderoben så, eh, och under sängen, men det håller man tyst om. Eh, läs för övrigt SDs partiprogram och redogör därefter för vad som eh, där står som är rasistiskt och främlingsfientligt. SD anser ju att eh, vi behöver ta hand om eh, de som är flyktingar. Inte alla de som sätter i system att få leva på bidrag. Eh, man kan undra om alla de som kommer till Sverige och säger sig ha flytt från krig och elände är riktiga flyktingar. Sedan åker de tillbaka till sina hemländer, ibland på semester, som man säger sig ha flytt ifrån, har dessa människor flyktingskäl. Sverige har inte råd att ge många infödda svenskar, svenska pensionärer en pension de kan leva på. Många ensamstående kvinnor med låg pension har inte råd att köpa ut sin liv, sina livsnödvändiga medicin eller köpa glasögon med, med mera. Man kan ju undra hur en äldre anhörig invandrare får mer i åldringsförsörjningsstöd än många infödda svenskar. Invandraren har inte, gjort, inte betalt en enda krona i skatt i Sverige vilket de svenska pensionärerna har gjort i hela sitt liv. Signaturen menar att man inte ska ställa grupper mot varandra vilket blivit en slogan. Eh, vad det handlar om är rättvisa och att det som Kommer till Sverige måste anpassa sig till det svenska samhället, inte leva efter sina egna lagar som till exempel hedersmord, tvångsgifte och halalslaktade djur. Och eh, personen eh, i frågan är Margareta Andersson och den publicerades då 2009 första eh, 29 januari då mm. Jag kommer att tänka på Intressant. Vad du sa att de skrev där Om att man ska inte ställa grupper mot varandra mm. det, är ett ganska, det är ganska löjligt det är som Det har blivit en stor slogan Precis som, som du sa där mm. eh, Men eh, faktum är ju att Varenda gång man gör en budget En statsbudget eller en kommunal budget Så har man ju en viss påse pengar att fördela Och så fördelar man det mellan olika grupper Och alltid är det då naturligtvis så Att man ställer grupper mot varandra Tar man från det ena så måste man eller så ger man till det ena så måste man ta från det andra mm. Och det är det som politik går ut på Men just vi Sverigedemokrater, vi får inte ställa grupper mot varandra Alla andra får göra det däremot mm. Lite märkligt ja, Sen så har det också varit en stor skandal Tycker vissa i alla fall i tidningen Hem och hyra det Hyresgästföreningens tidning det Kan man gå in på deras hemsida Hyresgästföreningen.se och läsa Sverigedemokrater hade möte i en hyresgästlokal. Sverigedemokraterna hade möte i hyresgästföreningens lokal i Hoosjö utanför Falun i onsdagskväll. Hyresgästföreningen ska nu undersöka hur det kunde ske. Det är fel och olyckligt, säger Kenneth Nilsson, kommunikationschef för Region Mitt. Det är i nuläget oklart hur det kan komma sig att det främlingsfientliga partiet Sverigedemokraterna kunde hålla sitt möte i hyresgästföreningens lokal. Kenneth Nilsson tror att det rör sig om ett misstag. Medlemmar i hyresrättsföreningen har ju all rätt i världen att låna nyckeln till lokalen och vi vet att en medlem har varit inblandad här. Det är svårt att gardera sig mot personer som spelar med dolda kort, som har varit i det här fallet. Ja, Man frågar sig också hur ska man se till så att det här inte upprepas. Så ja, Vi har rutiner kring det här och en ideologisk grund att stå på, men om något sånt här händer så betyder det kanske att rutinerna behöver fräsas upp. Ja, det är märkligt. Det betraktas som en stor skandal att Sverigedemokraterna fick hålla ett möte. Mm. Ja, ja. Nej, lite grann om eh, politik då. Vi eh, sitter ju invalda i ett antal eh, kommunfullmäktige församlingar. Jag tänkte ta en mycket kort sak eh, om något som hände i landskrona. Eh, det var för några veckor sedan som det såg ut som eh, de äldre och handikappade som har lägst inkomster skulle få mer pengar över i plånboken. De borgerliga i omsorgsnämnden sa sig nämligen beredda att riva upp ett tidigare beslut och höja förbehållsbeloppet. De fick pengar som omsorgstagarna garanteras behålla efter nödvändiga utgifter. Men som villkor ställde Folkpartiet och Moderaterna en storskalig upphandling av matservicen vilket bedömdes ge den miljon kronor det kostar att höja förbehållsbeloppet. Den upphandlingen röstades ner av Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna. Eh. Punkten om förbehållsbeloppet ströks från dagordningen Eftersom det inte fanns ekonomiska förutsättningar Säger Cecilia Brorson, Moderat, omsorgsnämndens ordförande eh. Anders Vestin som är andre vice ordförande, socialdemokrat för övrigt Säger att det hade varit snyggt att behandla ärendet i alla fall Och vill inte koppla ihop matservicen med förbehållsbeloppet Eh, lite grann av min poäng med den här eh, artikeln var just det att eh, Sverigedemokraternas eh, i praktiken i det här fallet då vågmästarställning eh, fick eh, effekt genom att det blev en omröstning om Vestins yrkande med utfallet 5 för 5 emot. Sverigedemokraterna la ner sina röster och eftersom ordföranden har utslagsröst så blev yrkandet nedröstat och som sagt i Landskrona så har vi alltså 12 mandat vilket, och vi är, näst största parti. Jag tänkte bara nämna vid det här tillfället att eh, det händer väldigt ofta att man gnäller då på att vi inte ska vara aktiva i eh, vissa kommuner eh, och därför att vi inte lägger motioner. Men här kan man faktiskt se vad bara rösträtten hur viktig den kan vara. Mm. Att den kan ge en avgörande roll och eh, även om man kanske inte alltid har så många motioner för så kan man väl tycka att, eh, vi, även om, eh, att de sittande politikerna, de övriga politikerna, ska inte kunna göra liksom, hur de vill heller? Så att man ska kunna, till exempel en kommun som har varit välskött, att då kan man ju lova att vi fortsätter att se till så att den är, även i framtiden är välskött. Och det mm. behöver inte alltid innebära att man lämnar en option. Det kan innebära att man röstar ja till bra förslag och röstar ner dåliga mm. optioner. Just i det här fallet, Landskronan, så sitter vi inte bara i fullmäktige. Vi sitter faktiskt i kommunstyrelsen och i en massa olika nämnder och mm. så. Ja, jag var inne lite grann på kyrkopolitik tidigare när jag tog en insändare från vår kyrkomötesledamot Margareta Sandstedt. Jag kommer nog att komma in lite till på kyrkopolitik om en liten stund, men vi tar en paus melodi till. Varsågoda. Ja, det här är Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz. Och det ni hörde var FUR-ALE, det var gruppen WIND, eller VINT kanske ska det ska uttalas. Och deras bidrag till festivalen 1985 kom på andra plats, vill jag minnas. Ja, det har börjat talas lite grann i media om kyrkovalet. Sverigedemokraterna ställer ju upp i kyrkovalet nu till hösten i september i år. Så är det val och vi kandiderar för tredje valet i följd till kyrkomötet. Och vi räknar med att ställa upp i samtliga stift för församlingar och så många lokala församlingar som vi har möjlighet att ställa upp i. Det skrivs en del i kyrkans tidning om de olika partiernas satsningar. Det var en rubrik med där det stod önskas mindre politik i kyrkovalet. Riksdagspartiernas deltagande och hur kyrkomötet ska väljas är frågor som engagerar inför kyrkovalet. Det visar kyrkans tidnings rundringning. Man har då ringt runt till en massa olika, ja till alla de grupper. Nomineringsgrupper som sitter invalda i 20 mötet. Och ja, Sverigedemokraterna hade de ju ringt runt till också och kommit, fått svaret då att Sverigedemokraternas mål är att öka antalet mandat i kyrkomötet till minst 10 från nuvarande 4 och ta platser i samtliga stiftfullmäktige för församlingar. Det finns flera av de här grupperna som vill att det ska vara mindre politik inom Svenska kyrkan. Partipolitiskt obunna i Svenska kyrkan menar det att man vill bryta partipolitiseringen och på det sättet förnya demokratin. Vi tror inte på nu att nuvarande system håller. Och jag kan väl säga att eh, jag har väl själv haft lite grann eh, samma syn att eh, det är just eh, ska vi verkligen ha politiker i Svenska kyrkan det är det som gör Svenska kyrkan politisk och därmed politiskt korrekt. Jag menar ju att eh, kyrkovärksamheten bör ju styras och drivas av teologerna helt enkelt, mm. präster och andra teologiskt kunniga eh, så att eh, lite grann en del av mitt personliga engagemang i Svenska kyrkan, jag sitter ju för övrigt i stiftsfullmäktige som ersättare eh, det är lite grann just det att, att avskaffa den här politiseringen och eh, mera återgå till, till det, det som är kyrkans kärnverksamhet så att säga. Ja, det, man brukar säga att det är islam, det är inte bara en att gå in på det då, är ju inte bara en, eh, en religion utan det är en politisk kraft också. Och, eh, risken är väl att kristendomen kanske också börjar bli i alla fall i Sverige att att svenska kyrkan bli en politisk rörelse. Eh, och det ja. då, då går det lite plångt. Ja, och socialdemokraterna inte minst har ju eh, försökt slå politiskt mynt av just eh, religionen och eh, vunnit många platser i eh, kyrkomötet också naturligtvis. Och så har de ju den här PRO är väl, eh, Fel det var pensionärerna, men det är bro broderskapsrörelsen mm. är väl, som är Socialdemokraternas då för att just göra inbrytningar just bland de troende framförallt och försöka eh, få ett stort inflytande, politiskt inflytande även där, vad de nu ska ha det till. Mm. Ja, sen så har ju vi Sverigedemokrater också drivit att eh, skolavslutningar till exempel ska kunna hållas i Svenska kyrkan. Det är ju så att många skolor gör så att de låter inte barnen ha sina traditionsenliga avslutningar i kyrkan just med anledning av att man tror att det kan kränka de som inte är kristna, framförallt då invandrare naturligtvis. Eh, men då när vi har föreslagit detta då att man ska ha skolavslutning i kyrkan så är det så att eh, på vissa håll så har inte det varit eh, tradition och eh, sen Och att skolorna ska även i fortsättningen själva bestämma var man vill fira sin skolavslutning det står då i Trelleborgs allehanda bland annat. Skolnämnden avstyrkte på tisdagen Sverigedemokraternas motion om att alla elever och föräldrar som vill ska ha rätt att fira sin skolavslutning i kyrkan. Men som sagt ordföranden i skolnämnden Bengt Gunnarsson, moderat Han säger det att skolorna ska bestämma själva som sagt Sverigedemokraterna har tidigare drivit frågan i kommunfullmäktige Där man i februari yrkade på att rättigheten att fira avslutning i kyrkan Skulle skrivas in i skolplanen Den gången vann man inget i gehör och man har nu valt att lyfta frågan igen Varken politikerna i skolnämnden eller tjänstemännen tycker att förslaget är en bra idé Nämnden röstar emot förslaget med röstsiffrorna 11-1 Även tillförordnade förvaltningschefen Mats Lundqvist är skeptisk och ser en del problem med förslaget. Syftet med avslutningar är att man ska fira dem tillsammans så det blir märkligt om några ska fira kyrkan och andra inte. I yttrandet över motionen hänvisar skolnämnden till en bedömning som Skolverket gjort. I den konstaterar Skolverket att utgångspunkten ska vara att skolan utformar avslutningar på ett sätt så att alla elever kan delta och inte utsätts för ensidig påverkan för någon trosriktning. Mm. Jag tycker det är väldigt konstigt att man å ena sidan säger man att integrationen till Sverige har misslyckats och att den behöver bättras på. Å andra sidan säger man att man vill hålla isär människor och invandrare Ö, ö, elever eller barn då från man vill ha dem borta från den svenska kulturen så mm. undrar man egentligen vad ja bli, bli, bli, blir de kränkta av den svenska kulturen hur ska mm. de då kunna integreras det, mm. är, det är en väldigt mm. viktig fråga mm. och man kan ju också ställa sig frågan blir de kränkta av den svenska kulturen ja då är de väl kränkta av att uppehålla sig i Sverige då kanske de borde lämna istället Mm. Ja, det är mycket som är märkligt i vårt samhälle. Mm. Och vi försöker väl vi ta upp så mycket av det som möjligt här i Radio SD. Och du hade ja, i ja, Jag tänkte ta upp en liten rolig sak här. Du sa jag här. Vi pratade tidigare om att ställa grupper mot grupper och så vidare. Och här kan man se då en, från torsdagen den 22 januari i år. Det är en liten notis från dagens nyheter då. Och det står artiga britter strök med. Och det är. Jag kan läsa hela den här notisen då? I Australien då? Ett oproportionerligt stort antal britter dog när Titanic förliste 1912. Sannolikt eh, för att det uppträdde artigare än andra, har en forskare vid Queensland University of Technology i Australien kommit fram till. Sannolikheten att en amerikan överlevde var 8,5 större än andra nationaliteter, medan den för britterna då var 7 lägre, skriver The Independent. Så här kan man ju se då att eh, vad som händer om man inte ställer grupper mot grupper då? Och ja, <laughs> nu... låter allting få gå fritt och så att säga. Precis. Då blir det anarki. Det kan bli så. Eh, vi börjar närma oss slutet av den här sändningen. Jag tänkte väl att jag skulle avsluta med att göra lite reklam för eh, SD-kuriden på internet. Vi har eh, ständig uppdatering på www.sdkuriren.se. Bland annat så har... Eh, Christer Makoni, eh, Sverigedemokrat från, eh, jag tror det är Borås, det från Västdistriktet i alla fall, skrivit en debattartikel som har rubriken EUs propagandamaskineri på högvarv. Tankesmedjan Open Europe har i dagarna publicerat en byger och uppseendeväckande rapport kring EUs mycket omfattande opinionsbildning, påfallande ofta av mer eller mindre utpräglad propagandakaraktär. Det skriver alltså Krister Makoni i en debattartikel och den kan ni läsa på sdqviden.se. De senaste nyheterna där är också att det är väldigt hög ungdomsarbetslöshet i Sverige. Arbetslösheten bland ungdomar fortsätter att stiga både i Sverige och inom EU. Sverige hade vid årsskiftet den tredje högsta ungdomsarbetslösheten i EU. Endast Spanien och Ungern hade högre arbetslöshet bland ungdomar. Inom EU låg ungdomsarbetslösheten i december på 16,4 procent och motsvarande siffra i Sverige var 22 procent. Det visar siffror från EU-statistikbyrå Eurostat. Sen så i gratistidningen City det sammanfattas numera veckans viktigaste händelser på arabiska, albanska och bosniska, kroatiska och serbiska. Det har vi också uppmärksammat i sd Kersti Forsberg som är redaktionell utvecklingschef på City Skåne menar att det här är ett sätt att motverka utanförskap. Landskrona har närmare 30% av befolkningen invandrar bakgrund vilket gör att underlaget för nyheter på utländska är stort. Och enligt Forsberg så planeras det också något liknande i Malmö och Helsingborg. En partinyhet på SD-krivilen är också att SD Ödeshög motionerar mot genmodifierade organismer. Det lämnade Sverigedemokraterna in i Ödeshögs kommunfullmäktige en motion till, till fullmäktige just om att göra Ödeshög till en GMO-fri zon. Alltså en zon fri från genmodifierade organismer. Ja, detta var allt från Radio SD för idag. Ni kan kontakta partiet genom att skriva till Sverigedemokraterna eller Radio SD, box 20085, 10460 Stockholm, eller ring gärna till partikansliet på 08 50000050. 50. Som ni säkert har märkt så har dagens musikval varit tysk språkig och vi kommer att avsluta med detta också. Nästa vecka får ni gärna lyssna på oss igen. Till dess säger vi tack och adjö. Tack, tack.